Бога неможливо висміяти, бо Він сміється голосніше за всіх. Світло – це і є посмішка Бога, а темрява – її протилежність, хоч я не чув, що Бог коли-небудь плакав. Така вже недосконала людська мова, що створює антоніми. Якби світ складався з протилежностей, він би швидко загинув у двобої з самим собою. Темрява боролася б зі світлом, життя зі смертю, зло з добром. Даруйте за банальність підбору. Стан безперервної війни зробив би безплідним будь-яке існування. І ніхто не мав би від того втіхи навіть сам Творець. Темрява виникає тоді, коли зі світла виростає якийсь предмет, вивищується над рівною поверхнею. Тінь – це атрибут життя, добра, світла, любові. Як же можна воювати з тінню? Чи можна боротись з ілюзією? Я був достатньо передбачливий, щоб не зненавидіти вежу, але недостатньо зрілий, щоб сприймати її як тінь. Можливо, вежа – це тінь усіх людей. Між братами на острові не існує ніякої духовної ієрархії. Ми, як щойно вилуплені пташенята, рівні між собою, гріємось вкупі і разом приймаємо поживу, яку постачає нам Всесвіт. Наша безтурботність, наш сміх, наша злагода – не інфантильність. Це та справжність, яка існує лише на острові, де немає жодної тіні. Острів досконалий, як яйце, гладенький і блискучий. Повернення Сутінки – це тріщина між світами. Я завжди пригадую собі ці слова, коли небо меркне, забарвлюючись у рожеві, фіолетові та зелені кольори, а залишки лісу темніють. Трава ще свіжа і листя молоде. Іноді долинає запах буску і акації. У час сутінків, час тіней виникає думка про смерть, бо вона поруч, смерть це тінь між одним життям та іншим. При яскравому, сонячному світлі почуваєш невдоволення бо воно виявляє тріщини, плями, пилюку. Ні про що інше не думаєш, як про безлад у довколишньому світі і неможливість його впорядкувати. Але присмерк, яке неприємне і страшне слово, вкупі з утомою налаштовує на філософський лад. Мого білого пташка все ще немає. Власне, ця бетонна скринька, у якій я проживаю, не місце для такої чудової, бездоганної істоти. Йому більше пасує дерев'яний будиночок, де завжди сутінь від старого саду, де напівстерта чиста підлога заслана смугастими хідниками, Голосно цокає годинник, а на підвіконні – вазонки. Я мала колись такий дім. Він залишився по той бік тріщини. З часом біль вгамувався, і мене тішить думка, що дім не знищено, не зруйновано, і він житиме в моїй пам'яті довічно – і деколи я маю щастя бувати у ньому у вісні. З віком до людини приходить відчуття єдності минулого і теперішнього